І вона раптом безпомічно затихла в його руках, і їй стало неймовірно добре. Було просто дивно, яку владу він мав над нею. Мері стояла спокійно, майже скорившися, поки не відчула слабке тремтіння рук, що обіймала її, не почула просто скажений стукіт його серця, повільно підняла голову, Чарсе. У півмороку вона розрізнила яскравий блиск його очей, насилу стримуваний подих і посміхнулася. Ти, як і раніше, стверджуєш, що я тобі байдуже, він не відпустив її, тільки ніжно забрав з чола пасмо волосся. Тобі хтось говорив мері, яка для людини найбільша любов, це любов до життя, тому я повинен відмовитися від тебе. «Скажи, невже ти так сильно кохаєш мене, що хочеш бачити мертвим?» Вона здригнулася. «О, ні, але чому ти про це запитуєш?» «Тому, якщо ми дамо волю почуттям, моя голова вже незабаром скотиться з плахи. Таким буде єдиноможливий кінець нашого кохання, а тепер все одно віддадуть за Людовіка Французького». О, ні, це не так, цього не станеться, Генріх любить тебе, любить мене, я маю на нього вплив Генріх любить тільки себе, і люто ненавидить тих, хто противиться його волі Тому, Мері, пошкодуй мене і себе, скорися Подумай краще, яку тобі зроблено честь, честь стати королевою Франції Подумай, яке багатство і розкіш тебе чекають ти будеш правити і насолоджуватися. Не треба про це, відсторонилася вона. Я не така вже й дурепа, Чарльз. Я виросла при дворі і знаю, що править король, а доля королева народжувати і підкорятися. Тепер вона вже не говорила про своє кохання, усвідомивши, чим це йому загрожує. Але скоритися. У ній жив неприборканий дух Тюдорів, Мері постаралася опанувати себе і запитала вже майже спокійно, на якій стадії знаходяться переговори. Брендон подивився на неї з мимовільним замилуванням, почав розповідати подробиці, але прохопився, що остаточну справу ще не залагоджено, і їй варто тримати усе, про що вона довідалася, в секреті. Принцеса вхопилася за Соломинку. Отже, остаточно, все ще не вирішено. Чарльз розвів руками. Що ви хочете від мене, принцесо? Я вже посамісінькі вуха загруз у цій справі. Генріх, Вулсі, Норфолк, Лонгвіль і я, ми всі зацікавлені в цьому. Чарльзе, раптом перебила мері. Я розумію, ти відданий слуга короля, але ж ти водночас і мій друг? Згадай свою клятву. Ти обіцяв допомагати мені, оберігати мене. І якщо кохання для тебе небезпечне, що ж я мовчатиму про нього? Але заради усього святого, вона заламала руки, допоможи мені, я помру поряд з Людовіком, я загину, вигадай щось, дай мені надію. Інакше, як я завтра зможу дивитися в очі всім цим людям? І королю, я боюся себе, «Боюся, що зроблю щось жахливе». Її голос тремтів і зривався, з очей лилися сльози. Він потягнувся до неї, немов бажаючи втішити, але замість цього опустився на коліна, підніс до губ обидві її руки, поцілував їх. Вона стисла його пальці. «Я в біді, Чарльз, допоможи мені!» Він ручко підвівся. «Чорт забирай, але що, я можу?» Він ходив навколо неї, повністю заглибившися у думки. Зараз у його мовчанні, у його замкнутості, коли він немов забув, що вона стоїть поруч, було щось таке, що давало надію. «Гаразд», – нарешті вимовив він, – «я спробую». І він втаємничив її у свій план. Людовік готовий на будь-які умови, аби тільки отримати наречену з Англії. Що ж, вони зіграють на цьому. Рада хотіла просити за мері Тюдор 50 тисяч дукатів. Він наполягатиме на тому, що варто збільшити цю суму до мільйона. Якщо Людовік, який досить багатий і може виділити таку суму зі скарбниці – Прийме цю умову, то Брендон наполягатиме, щоб у шлюбний договір увійшов пункт про передачу Англії трьох французьких міст, важливих портів у Нормандії, доцільність придбання яких не може не визнати Рада. Якщо ж ці пункти видадуться Людовіку неприйнятними, то від них… Можна буде відмовитися за умови, що Валуа замість мері запропонують її старшу сестру Маргариту Шотландську. Вона вдова, з останніх сил дає раду місцевій агресивній знаті, і Генріх не може не зрозуміти, що для неї це буде вигідний шлюб, а мері можна буде приберегти для іншого союзу. А там мало що може статися. О, Чарльзе! Мері мало не стрибнула йому на шию Тепер я розумію, як ти своїм розумом досягнув такого впливу Він м'яко відсторонився Але є одне але у нашому плані Це Вулсі Він матиме великий зиск з твого шлюбу злої І може відчути підступ А Вулсі надзвичайно розумний І мені вкрай не бажано, щоб він зрозумів, що я чинюв супереч його волі нам варто спробувати переманити його на свій бік. Як? Зараз наш канцлер жагуче хоче побудувати нову резиденцію на темзі, там, де в неї падає річка Моль. Уїддять там чудові, і вулсі давно поклав на них око, але вони належать братству госпітальєрів ордена святого Іоанна, які навіть відріс відмовляються ними поступитися. Генріх, звичайно, міг би на них натиснути. Він навіть хоче так зробити, щоб догодити Вулсі. Але річ у тому, що госпітальєрів жагуче підтримує Катерина, а Генріх не наважується засмутити її. Ось якби ти знайшла підхід до королеви, умовила її, тоді нам було б що запропонувати Вулсі, щоб він підтримав нас. А я і Вулсі, ми вдвох багато що зможемо. Та чи впораєшся ти? Мері замислилася. Останнім часом Катерина була дуже добра до неї, навіть підлещувалася, бажаючи, щоб Мері підтримувала її в очах Генріха. До того ж, вона може навіть трохи шантажувати королеву, натякаючи, що покаже їй нову пасію короля. Сама Бесі й подальші стосунки подружжя її не обходили. Їй треба було вмовити кет. Треба було боротися за себе.